І справді, я відчув на собі скафандр космонавта, і я побачив блакитну землю, від якої ми віддалялися з шаленою швидкістю. Я ледь встигав помічати супутники і космічні станції, повз якими ми мчали. Аж от ми пригальмували біля дивовижної споруди з численними антенами і безлічю ілюмінаторів. Козачок Гулька постукав, видно своїм перначем, по люковій. Люк відчинився, і ми влетіли всередину. У кріслі перед величезним екраном сидів кумедний дідусь в окулярах з подвійними скельцями. Верхні – прозоре, нижні – темне. Зараз я з ним побалакаю мовою казковою, яку ти не зрозумієш. «Поясню йому, що нам треба», – сказав козачогулька, і заджергутів щось чарівникові Івану Івановичу Шукайло. Звичайно ж, це був він. Той закивав і підняв голову, щоб дивитися на екран крізь темні скельця. «Коли пан Шукайло дізнається про злочинні надзвичайні події, він дивиться крізь темні скельця, а коли дізнається про гарні, радісні надзвичайні події, дивиться крізь світлі», – пояснив козачок Гулька. На екрані швидко замиготіли страшні кадри, наче з американського фільму «Жахів». І враз виник стоп-кадр, на якому я побачив Ромку. Він лежав зі зв'язаними руками, ще й прикутий ланцюгом до батареї парового опалення у напівтемному підвальному приміщенні. Поруч на старому пошарпаному дивані куняв короткострижений Здоровило з бичачою потилицею. «О, це те, що нам треба», – мовив козачок Гулька. А тоді вдячно заджерготів щось чарівникові Шукайлу, і ми знову вилетіли у відкритий космос. «Адреса в нас уже є, будемо визволяти, Ромку», – сказав козачок Гулька. «Але ж ті ракетири мене побачать», – сказав я. «Як же вони тебе побачать, коли ти невидимий?» усміхнувся козачок Гулька. Я роззирнувся і справді не побачив ні рук своїх, ні тулуба. Тю! Ми мчали з шаленою швидкістю назад до землі. От уже і Київ. Осяяний вогнями Хрещатик, Майдан Незалежності. Але ми полетіли на околицю, на Куренівку і опустилися у садку якогось приватного будиночка. На ступі китався невеликий ліхтар ледь освітлюючи подвір'я